— Сідайте! — махнувши рукою в бік тих лавець, — сказала жінка. — Я миттю. Зараз буде частування. — Яке ще частування? — скрикнула Лана. Та Ганна вже зникла у низеньких дверях хатинки. Олей засміявся. — Не старайся, її не зупинити. Мама Ганна не заспокоїться, доки не виставить на стіл все їстівне, що водиться у хаті. Стіл дійсно заростав наїдками із вражаючою швидкістю. Медові стільники у великим глинянім полумиску, молоко, сир, свіжі щойно збирані вершки, абрикоси розміром з кулак дорослого мужчини, домашній хліб. О, за той незрівнянний духмяний аромат і півжиття віддати не шкода. Та ще й малина – Стигла, соковита, кольорозвабливих жіночих губ. Лані якось враз пригадалось, що зранку вона наснідала. «Неймовірно!» – вигукнула вона, підчищаючи дерев'яною ложкою залишки малини зі своєї миски. «Ніколи раніше не їла таких запашних ягід. У нас вони зовсім інакші». «У вас це де, Чаклунко?» – уточнила годувальниця. Теж, очевидно, не маючи потреби дізнаватись лане ім'я. Дівчина знизала плечима. Мене звуть Світлана. Серйозно, Ганна чомусь прийшла в телячий захват. А Світозар знає. Я сказала йому. Його грець не вхопив? Міцний дідуган. Мамо, все, синку, мовчу, спохватилася ткаля. Я так просто. «А що, як раптом диво, то де це у вас, Світлано?» «Там, звідки я прийшла». «Яке питання, така і відповідь, га, раба Божа, Світлано?» «Господи, якщо будеш гакати, тебе не зарахують до Гарварда, не кажучи вже про Оксфорд і Кембридж. Там не в пошані студенти, які не вміють будувати речення». Лана звела очі від залишків малини і помітила, з якою ніжністю позирає на неї Олесь. Ще було щось у його погляді, трохи іронічне, якась незлоблива насмішка, а позирав він на її вуста. Усміхнувшись, дівчина піднесла пальці до куточків вуст. «Що, заїлась?» На пальцях дійсно виявився малиновий сік. Лана безпомічно огляділась навкруги і нічого підходящого, щоб витерти руки, вона не помітила. Зараз, донечко, пані Ганна, схопившись, хотіла вже побігти до господи, я принесу якийсь рушник. Треба було б тут же не треба, мамо, тихо сказав Олесь. Не переймайтесь. Йому навіть не довелось підводитись, він сидів напроти лани, тому лише трохи піддався вперед. Взяв її замурзані пальчики і підніс до губ. І все не наче стихло. Немов раз відійшло на задній план гуменка місто, розтушоване, мов, на старовинній картині, димком солодких мрій. Крізь неї наче струм пропустили, здивовано подумала Лана. Тому її паралізувало. Вона сидить, не в силах відняти руку. Не може відвести очі. «І пропадає! Пропадає!» Годувальниця кашлянула і підвелась. «Я, мабуть, все-таки сходжу за рушником». Коли пані Ганна повернулась до столу з білим, рясно розшитим по краях червоними півниками рушником, Лана вже опанувала себе і висмикнула руку. Олесь сидів із невинним виглядом янголятка, у якого раптом стали пробиватися ріжки. Червоні нитки на півниках були того ж густого малиново-червоного кольору, що й шитво на її сорочці. Годувальниця теж звернула на це увагу. «Червоне і чорне», – задумливо мовила вона, проводячи порепаними від, мабуть, кілометрів тонких ниток пучками по рукаву Світлани. «Кохання і смерть. Сенс життя і його кінець. Сама гаптувала. «А вже ж, розкажи, раба Божа Світлано, як ти ночей не спала, ці рукава розшиваючи? Чи ти на щось інше витрачала свої ночі? Що ти взагалі вмієш робити корисного? Нічого! Господи, оце вже наклеп. Я вмію в'язати. Справді? То, може, зв'яжеш щонебудь на біс? Звісно, сама». Озвався Олесь із такою впевненістю, що Олане просто духу не вистачило заперечити. Хто ж за неї вишиє особливий магічний візерунок? «То правда», – погодилась пані Ганна, – «ніхто. Якщо хочеш, щоб щось створене тобою мало силу і віру, вкладай у роботу всю душу, і благословення світла не полишить тебе». «Та вони тут всі філософи!» – зчудувалась Лана, пригадуючи, як попервах усі і все здавалось їй ледь не примітивом. Випащена цивілізацією зверхність дівчини почала поволі зникати. Тим часом пальці годувальниці перемістились до комірця. «О, а тут наші кольори! Синку, ти бачиш?» – вигукнула та у захваті. «Життя!» «І ніжність, як на знамені. Життя – це, певно, зелений. Ну, а ніжність – рожевий, м'який, як перша звістка від ранкової зорі, що лагідним, полохливим промінцем пробиває сіріюче на світанні небо, – сміхнулася до себе Лана. стільки, який же врутеній прапор! Вона не пам'ятала». Так, тріпотіло щось на вітрі, на шпилі вежі королівського палацу, і, здається, те щось було зеленим, яскраво зеленим, мов щойно народжена травичка. А далі? Що ще було на цьому знамені? Щось рожеве? І що саме? Як вона не силувалась, а пригадати не могла? Поглянь туди» тихенько порадив Олесь, киваючи в бік палацу. Він знову, уже вкотре, прочитав її думки. Ілана запитала сама в себе, то хто ж тут шаклун? Проте послухалась, повернула голову, і в ту ж мить порив вітру так люб'язно і рівно розгорнув полотнище прапора,